פרק ל"ב אחרי הדברים והאמת האלה, בא סנחריב מלך אשור, ויבוא ביהודה, ויחן על הערים הבצורות, ויאמר לבקעם אליו. וירי חזקיהו, קיווה סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים. ויוועץ עם שריו וגיבוריו, לסתום את מימי העיינות, אשר מחוץ לעיר, ויעזרו הוא.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 אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור, חזקו ואמצו, אל תיראו ואל תחתו, מפני מלך אשור, ומלפני כל ההמון אשר אמו, כי אמנו רב מאמו. אמו זרוע בשר, ואמנו אדוני אלוהינו לעוזרינו, ולהילחם מלחמותינו. ויסמכו העם על דברי יחזקיהו, מלך יהודה.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 ויחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור, וישוב בבושת פנים לארצו, ויבוא בית אלוהיו, ומציאי מעב, שם הפילוהו וחרב. ויושע אדוני את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים, מיד סנחי ריב, מלך אשור, ומיד כל, וינעלם מסביב.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 וירושלים. ויכנע יחזקיהו בגובה ליבו, הוא ויושבי ירושלים, ולווה עליהם קצף אדוני בימי יחזקיהו. ויהי לחזקיהו עושר וכבוד הרבה מאוד, ואוצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה, ולבשמים ולמגנים, ולכל כלי חמדה. ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר.